É, alguns times que ano passado foram bens, como por exemplo Carolina Panthers, não conseguiram se r a c h a t a m 0-3. Pittsburgh Steelers começou um pouco devagar. Tá uma vitória, duas derrotas. Miami Dolphins e s tá 0-3. Então, eu acho que alguns times estão precisando mesmo se encontrar, como o Ale já disse. E algumas surpresas sempre acontecem, né? Eu acho que a NFL continua.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 É, Edu, mas o que me surpreendeu foi o Corinthians s t e a m r o l l e r s ter tomado 25 pontos do inexpressivo São Paulo Rhinos. O, o Rhinos é um time que não vem numa campanha boa na temporada regular. O s t e a m r o l l e r s é um time que está invicto, mas tomar 25 pontos é aquela velha história. É aquilo que a gente fala. Igual o New Orleans Saints, né? O New Orleans Saints marcou muitos pontos, mas tomou 27 do Detroit Lions, né? Tudo bem que o Detroit Lions ganhou uma, mas deixando as comparações Liga Flag e NFL de lado, s t e a m r o l l e r s ainda é um time muito forte, forte, candidato ao título.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 最後の試合は、最後の試合は、最後の試合は、最後の試合は、最後の試合は、最後の試合は、最後の試合は、最後の試合は、最後の試合は、最後の試合は、最後の試合は、最後の試合は、最後の試合は、最は、最後の試合は、最後の試合は、最後の試合は、最後の試合は、最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 最後の最後の最後 e 最後の最後 i 最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の O Titans foi até Nova Jersey enfrentar o Jets e perdeu também, 2 4 a 1 7 para o New York Jets. Já o Giants foi um visitante com mais sorte, foi até Tampa, na Flórida, enfrentar o Buccaneers, um shutout 2 4 a 0 em cima do Buccaneers. E o Green Bay foi até St. Louis também e não deu chance para o Rams reagir, 3 6 a 1 7 para o Packers.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 O Denver Broncos foi até Auckland e ganhou do Raiders por 2 3 a 3 O Miami Dolphins foi até San Diego e perdeu para o Chargers por 2 3 a 1 3 O Indianapolis Colts foi até Arizona e ganhou do Cardinals por 3 1 a 1 0 E o Panthers foi até Dallas e perdeu do Cowboys por 2 1 a 7 na primeira vitória do Cowboys no seu novo estádio. E os Top Performers da semana.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 Correu 119 yardas e marcou 3 TDs fora de casa. O Baixinho correndo muito pelo Jacksonville Jaguars. O wide receiver Santona Moss foi o wide receiver que mais recebeu passes: 10 passes para 178 yardas e 1、um、touchdown.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 Conseguiu pegar uma energia legal para poder virar o jogo e ir para cima do Pittsburgh Steelers, não afinou e conseguiu a vitória em cima do rival de divisão. Uma vitória importantíssima que pode fazer muita falta para o Cincinnati Bengals no caso do time engrenar de uma vez. E quem sabe chegar nos playoffs. Chad Ochovic n voltou à boa fase, se encontrou de novo. E o grande destaque do time foi um g u a r d a r o guard, Edu, draftado esse ano.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 Que trabalho incrível o Dwight Freeney veio fazendo no jogo contra os Cardinals, porque o left tackle do time do Cardinals não teve tempo nenhum para segurar o Dwight Freeney. Ele fazendo aquela, aqueles movimentos dele, aquele, aquela jinga, usando o giro para tirar o, de, o left tackle da frente, chegou muitas vezes ao Kurt Warner vários late hits, vários s a c k s vários hurries. Infelizmente, o Dwight f r e e n e y para quem estava assistindo o jogo, saiu machucado um pouco antes da partida, mas ele terminou com dois tackles e dois sacks, inclusive um fumble forçado no jogo. E o Robert Mathis conseguiu quatro tackles e um sack. Eduardo g a v ã o esse time do Colts promete e muito para os playoffs desse ano. Agora, quem não promete com toda certeza está sendo o Carolina Panthers, se continuar com o Jake Del Home m como quarterback.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 Foi o touchdown que deu a liderança pro Panthers é, na virada do jogo, mas d e a n g e l o Williams não tá produzindo muito, o time fica dependente do Jake Delorme e na hora do Vamos Ver ele acaba sendo interceptado, é, perdeu um Fumble ontem. Então são muitos turnovers pra a um time que não tem uma defesa muito boa, que não consegue compensar esses turnovers e segurar o time adversário. É,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 Olha, Julio, acho que eu vou ter que discordar com vocês. Que apesar do que, apesar do r o m e não ser um top quarterback, ele fez um jogo muito bom, na minha opinião. Não aqueles jogos estelares, mas ele já tem s e n s a t i l i z a r o jogo. Não, l a n ç o u nenhuma interceptação, não, não fez nenhum touchdown também. Mas ele teve quase os mesmos testes do Jack Del r o m e também. Tem 33... Tentativas também 22 completados e 255 de t a r d s Ele teve um jogo sólido. E a diferença nesse jogo do Del Rome para o Romo foi que o Romo sentiu a pressão na hora que devia. Vinha gente para cima do Romo, o Romo escapava do Sex e para o lado onde não tinha ninguém e fazia o passe. Agora o Del Rome se deixava sacar, ou então quando ele viu o cara já estava em cima dele, ele passava e era incompleto ou i n t e r c e t a ç ã o Eu acho que essa foi a diferença no jogo dele. E eu concordo sim que o, o jogo corrido deve ser mais utilizado no Cowboys.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 Engraçado eu falar, mas eu acho que o quarterback titular agora deveria ser o Tyler Thigpen, que t á vindo do Kansas City Chiefs. Mesmo sem conhecer o playbook, viu? Olha, é aquela coisa do playbook, logo de cara, agora ele não vai entrar. Isso é difícil, mas pra mim, depois que ele aprendeu o playbook, pelo menos s a b e r um pedaço do playbook, eu acho que ele devia ser titular por um motivo básico. Por incrível que pareça, ano passado o Tyler Thigpen mandou muito bem.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 Pet White, na、no、minha opinião, porque ele é pra a dar essa animada e trazer muito mais o Edcat pro a a Miami Dolphins, que é o que vem dando certo. Então você acha que eles deviam realmente apostar no Rook? Então, e eu acho que sim. Pode ser meio doido, pode dar errado, mas eu acho que eles deviam apostar no, no Pet White. Vitor c Freire com、um、esquema bem ousado. Eu apostaria minhas fichas no Chad h e n n i e mais uma vez.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 Eu começaria a procurar alguma outra atividade pra a fazer. Procura um artesanato, procura um baile de máscaras, alguma coisa assim pra a se ocupar. Baile、Nossa. de máscaras foi bom, hein, Eduardo Galvão? <risos> Olha, Edu, eu concordo com você. O c h a d Penton já não é mais um menino na NFL. É a terceira operação desde 2005. Então, não sei, pode não ser fim de carreira. A gente tem um exemplo. Tudo bem que esse a n o e s tá um pouco. Mandando, não tá numa fase ruim, mas j a c e Del Homem fez uma operação no, no cotovelo. uma Operação que geralmente quem faz essa operação não volta para a NFL e tá aí, jogou e tal. Mas não sei, é complicado. Três cirurgias desde 2005 foi basicamente uma por ano, então é complicado, ainda mais com、um、o quarterback e no ombro, né? Então eu acho que já é bom para c h a d Pennington colocar na balança as suas opções. É, Edu e Júlio, eu também acho que a carreira do Chad Pennington pode ter acabado, assim como acreditam alguns técnicos lá de Miami. Vai ser muito complicado o Chad Pennington voltar para a NFL. Mais uma lesão no ombro aliás, no ombro do seu braço bom, o braço de lançar. Então fica complicado, hein? O Chad Pennington pode ter acabado sua carreira naquele fatídico lance que deslocou o seu ombro e muitos técnicos gostam muito dele como.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 No Flight Night, que seria ó, um evento apenas beneficente e que acabou dando um pouco errado. Stuart Bradley teve uma season end injury. Beleza. Trotter veio para botar a ordem na casa, para, digamos, ler a, as defesas e colocar a ordem nessa pelota. Porque Omar Gator e j o h Mays são bons linebackers, ok. Não são excelentes linebackers, um, um Ray Lewis da vida, outro z c k Thomas.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 Mas triste pra quem é fã do Terrell Owens. Victor, o que, que aconteceu com o Terrell Owens no último domingo no jogo contra o Saints? Terrell Owens não teve nenhuma recepção nesse jogo e o último jogo dele sem recepções foi em 1996. Terrell Owens de qualidade indiscutível, um ótimo wide receiver, mas que fala demais. Já tava reclamando com o Trent Edwards, o coreback r do Zill, meio, meio sozinho ali, reclamando, meio abafado, mas.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 夜中の試合は NFL は終わりです。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 みんなで行くのに、みんなで行くのに、みんなで行くのに、みんなで行くのに、みんなで行くのに、みんなで行くのに、みんなで行くのに、みんなで行くのに、みんなで行くのに、みんなで行くのに、みんなで行くのに、みんなで行くのに、みんなで行くのに、みんなで行くのに、みんなで行くのに、みんなで行くのに、みんなで行くのに、みんなで行くの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 É sempre legal a gente ter esse feedback do pessoal. Comentem lá no site, sigam a gente no Twitter. E, engrossando o coro de Eduardo Galvão, mostrem a força do futebol americano e votem no Endzone para o Prêmio Podcast 2009. Julião, aquele abraço, vou ficando por aqui. Valeu. Valeu, a l e Muito bom ter a presença dos nossos queridos amigos aqui, você, Edu e o Ritinho, para gravar mais um podcast.